duđima, neke od njih su obavezne, rađib, druge su dakle e, poželjne. Pože dakle, u hadisu je došlo haqqol muslimi ala muslimi situl. Dakle, musliman je dužan prema drugom muslimanu šest stvari. Dakle, dužan. Ove stvari su obavezne. Jel, i da lakitehu fesadlim ali kada susretneš svoga brata muslimanega pa posalamiš. Kada te pozove na velimu, odnosno te zoveš أبوى رسالة ذاتم وإذا استنسحك تنصح له كذا ذات رجل تبه سابق أبوى رسالة مدد نفسها تبقى مسابق تبقى أهل أبوى رسالة كمبتنت نفسها ذاتم وإذا عتس فحمد الله فشمده لأكد كيهني فصاحة الله سبحانه وتعالى ناكم كيهانا ذاتين يمو وزرات يستريوك يا رحمة الله الله تسعى تسمعه وإذا مرد فعوده كذا رسالة لبعو عوبيدش. Obaveza, da ovo vidješ, i kada presali, on klanjaš dženazu. Da tiš tako do kavora i klanjaš dženazu. Zatim, od Adaba jeste da čumaš vašeg mišljenja o sumne vraće. Mislim što se mislite o sumne vraće. Pogotovo ako čuješ nekakve riječi, a obaveza ti je dakle, da te riječi odeš i promjeriš direktno od njega, iz njegovih usta da čuješ. Dolaze ti nekakve habarnose, sa nekotnim haberima, kilometarskim, dođeš, obaveza ti je da provjeriš, nije ti dozvojno, jer je u hadisima, nemamo vremen da spomnimo potpune hadise, došlo je, dakle, u hadisima da je dovoljno, maži samo da prenosiš ono što se govori, ili e tako? Zato ti je obaveza da odeš i provjeriš, direktno iz njegovih, dakle, usta ono što je on, što je on rekao. Jer se počesto taj haber proširi, na nadoveže, Zatim čovjek počne takvim ta loše misli o svojom vratu. Zatim zabranjeno je da se uhodi neko drugi da traži od tebe da uhodiš svoga brata ili ti. Teđesus i tehasus. Teđesus, da uhodiš svoga brata radi drugog drugog, tehasus, uhodiš radi sebe, da bis poznao jeli, neke stvari. Zatim hased, smiješ biti zavidan bratu. Zatim, da, da ga mrziš. Zatim, dakle, da se oprećeš od njega kao što je sve ovo došlo u jednom hadisu. Iyakum ja val dhanu, fa inna dhanu, akdebul hadis. Dobro se čuvajte loše mišljene u svomem bratov, jer je loše mišljene, najložniji govor. Vala te jesesu, ne mojte uhoditi, vala te hasesu, ne radi drugu, ne radi sebe, vala te naftaru, ne mojte da te asterivati jedni drugi, od sebe, vala te hasesu, ne da ne mojte se okričati, vakuunu, ibadu Allahi, ikhvana, ibadu. Jel, braća, Allahoj rupoj budete braća. Zatim, Ne smiješ mu nositi zlo, ne smiješ ga ponižavati, ne smiješ ponižavati ga umalovažavati. Kao što je došlo, el muslimu, ehu muslim, la yadlimu hu, la yadlimu hu, la yadlimu Musliman je brat musliman, <coughs> Yilu, a? ne čini mu nasibu. Jevo, kako još ste, ne ponižava, ne umalovažava. Kao što je došlo u drugom predanju, dostaje čovjeku Griha samo da umalovaži svoga data ustaj čoviku takhle greha. Zatim, da se rukoješ s nima, da se rukoješ s nima. Da se rukoješ s nima. Kao što je rekao, Allaho usanit, alaihi s-salatu wa s-salam, ma illa gufira lahuma, qabla en yeteferraqa. Ne da kaj? dvojice muslimana koji se sretnu na putu i rukuju se, dakle, poselame se i rukuju, a dakle, neće biti oproštenom prije nego što raskinu svoje ruke, prije nego što se, dakle, raziđu. A koliko praktikujemo ovaj dakle, vada? Zatim, ettevesum fi vačkih, da se nasmijemo svojome vratu kacet, susretnimo s njim, da se nasmijemo njemu u lice, jer je, rekao Allaho mm -hmm. Kusani kallihi sallatu wasallam, na tahtirane minal ma'rufi šaj'a şey walav, ان تلقى اخاك بي وجه الطلق Nemojte da nišna u dobru činista prezirite pa čak, ta sretniš svoga brata i da mu se ne smiješ. Nemojte smanite tako malim, to je kod Allaha جلالuhu veliko, jer je Allah upsanika, ali i sallam u drugu na hadisu rekao وتبessumke fiii وجhi اخيke I tvoj osmih ulici svoga bratu je sadaqa. Sadaqa, dobro djelo. Jer atreba će nam i tekako dobrih djela sutra na sudjenu Sjeti svojno zadania, koje bilježi imamo dorozak, šeo mu sannefo, kada sutra dođe čovjek, na svojni dan, kada Allah subhanahu wa ta'la s nimi i vagao njegova dela, pođe mu zatrba samo jedno dobrodelo. Zatrba čemu dobrodelo, da uđe uđanete. Jedno dobrodelo da kriva odme njegova loša dela. Allah te li delalo u sutra na tako težkom, Dan, su njem danu, reći, hajde sad. Traži. Ko ti dat dobro djelko? Jedno dobro djelko. Pa će krenuti svoje najdrađe. Babi, majke i ostali. Sve jedno. Stvorenje tada govori, nefsij, nefsij. Samo da se ja spasim. Niko, babo, majka. Nikom. Treba će nam. Ha? Pa će tražiti, tražiti, tražiti, Na kraju će doći do čovjeka koji ima samo jedno dobro djelko. Dođe tako tražiti do čovjeka koji ima samo jedno dobro djelo. Pa će ovaj reći, nakon što mu iznese svoji potrebu, ovaj će reći, ja imam jedno dobro djelo, jedno kon jedno, što bi našli Ne može, mislim da mi nista ne može, pomoć, pozvi. I ovaj sausretan, pa ako njega ne interesuje kako će završtovati što mi je dolo dobro djelo, sausretan dolazi i pred Allaha spana da ta svagija. O, što je vladno dobro djelo. Kaže, Allah odakle je roba? Allah zna, sve zna. Zna li ono što mi pošti, da pošli, kako bi znalo kako što nam je oba za to, jedan ukada učimo poglavljamo kada je Allaho je roba. Kaže, odakle je roba? Kaže, tako, tražio sam i na kraju sam došao do čovjeka koji imao sam nejedno dobro djelo. Kaže, Allah za danas, na ovako težak dan, Kao što stoji u opću Kur'an, da će trudnice ha, svoj plod pobaciti, da će dojda dvije te zaboraviti, ostaviti, da ćeš vidjeti ljude pijanem, da će, pijane, <coughs> će izgledat kao pijanem, ono ništa je teška Allahova odredba nastupila, čudnji dan. Češ vidjeti ljude kako izlaze iz kaburova, pa jedni dolaze na svojim licima na mahšar, drugi smotan tako, kaže Allah djelalo, zar danas na lako težak dan? Ima neko da je milostiv pored mene. Zar danas na ovako težak dan. Ima neko da daruje, da daje dobra djela pored mene. Kaže, otiđi do svoga baba za ruku i uvedi ga zajedno sa svobodnu Zato ne treba čovjek, ne treba čovjek na ništa od dobrih djela po cijemi. Zatim, trebalo bi na mjestu sjeo među policu dođe brat a ne bi dakle trebalo da diže drugog brata sa njegovog mjesta već ostala braća trebalo da da dao da mu napravi mjesto i njemu ne da neko ga dižu sa sijela sa skupa već dakle da prošire i da napravi mu mjesto kao što je rekao Allahu poslanik kareh salatu salat la yqimanna ahadukum ar-rajula min majlisih thumma yajlisu fihi wala kin tafassahu A dakle, neka niko od vas ne podiže sa sjela, sa mežica nekog čovjeka da bi on sjel, već dakle, napraviti, mu, napraviti mu mjesta. Zatim je rod ala ildihi. Dakle, obavezan nam je kad se pročuje loša vijest od bratu o nekom braće da branimo njegovu čast. Ja se mi priključimo u toj karavani koja otužuje i, i i zavidljivaca. Dakle, obavezan nam je da branimo bra, bratu u čast. Kao što je rekao Abdullah ibn Amr Alehi Rahmatullah radi obah rekao yekada yobiti tafya kubi rekao edo ista ikaabu tvea čas tolika ali čas muslimana kod Allah Jalla Jalla Jalla hu yevmriyad mija lma sunnugi kushta yuda iska nabi čas Allah Jalla Jalla Jalla hu roba wa azatuna mi dakle oba vaza au tome dakle imamu i potperu hadisu Allaho kbosanika alihi saraq wa sallam kada kaže man rada ala man rada an irdhi akhihi rada an vajhi nar jevma al qiyam Dakle, tako odbranim čas muslimana, Allah sutra će sutra odbranti njegovog isla u Žehanimške vatrinu suđem, suđem danu, ja, koliko vodimo računa o tom. Zatim, na nama je da svoga brata zovemo, pozivamo, dozivamo najljepšim imenima koje on voli. Nadalje se koristimo nekakvim mladincima koje on dali voli ili ne voli, već da ga dato dozivamo najljepšim imenima, onakvim imenima kakav će sutra, i poko imaće sutra biti dozivani proživani na suđem danu kada zavlađala dželele će da radot dakle požove pa kaže on rahijalallahu ta'ala salahu musifina yusifuna wadda ahik an tuslim arih da laqita hu wa tawassa bi hubb asma' ilayh dakle tri stvari koje jačaju ljubav među dvoje mjeste dakle kada ga sretneš da ga pozelamiš zatim da mu napraviš mjesto u međesu kada on dolazi da se pomnješ na u mjesto i da kazoveš najljepši imena najljepši imena data dakle, koja on voli zatim pomoć tako dakle, potom brat bilo kakve nakle vrste da je potrebna pomoć da dakle, to ispunjavaanje nego ih potreba jer je došo dakle u hadisu mnogo poslanika alejselatu da je Allah na pomoć svome robu svoke to je taj rob na pomoći svoma bratu Zar mi ne želimo da nam Allah bude na pomoć i na ispunjavanju naših potreba svakako. Kao ćemo postići i ostvariti pomoć Allah subhanahu wa ta'la za dobro. Allah subhanahu wa ta'la sve budemo pomagali našu braću. Kada ostavimo, našu braću ne budemo pomagali, da nemamo se čemu nadati. Ako ne budemo pomagali jedni drugima, kako da očekujemo na nas neko drugi, a pogotovo Allah bude pomogne. Zatim, ukoliko vam pomognemo, hab ispunione po njegovoj potrebo ne smijama odvare. Nesminu govorat na to i svoje pomaćenjem. Jer je došlo. ja Juhennaidina amenu la tubtiru sadikatakum bilman walala. Odjed cinemo i to ono što udjelite svoju sadaku da poništavate prigovor. Kada udjelite, ja sam te pomogao. Niski to molao na svojim rukama za čekao se da te neko pomogne i tako. Alhadisu je došla južešća prietna. Ode dakle samo ćeš izgubiti kuteći samo iskupit ovom svoju sadaku koju se dao, dakle, nagrod za sadak. A u hadisu je došla još rešća prijetnja, da Allah subhanahu wa ta'ala ono da koji nakon što udijeli, prigovori sutra na svjednom danu, neće poogledati, neće ozloviti, neće očistiti njegov završetak u džahnu. Dakle, oni koji budu skloni kada udijeli, a posle i prigovaraju. Pa čuvajte se dobro toga. Zatim, s druge strane, onaj kome bude učinjen, <gled> dakle, dobro jeste na njemu, da, zahvali braći. Zahvali braći na to ne dobro. Irodošu u hadisu, on ako nije zahvalan ludima nije zahvalan, neđe biti zahvalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, posjeta, jeli, brat, bilo za braće, samo radi Allah subhanahu wa ta'ala, kao što smo spomenuli hadis tog čovjeka, koje da posjeti svoga brata, jeli dakle, hadis, jeli, jeli, hadis, jeli, da je Allaha subhanahu wa ta'ala ljubav obavezna onima koji se budu volili radi njega, onima koji se budu pomagali radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onima koji se budu posjećivali samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, pa kada idemo, kada se obilažimo i kada naše ziravate naše posjete budu samo radi Allaha ne radi neka predunjavuške koristi radi žena, žena kaže mi smo odavno bili, moramo ići posjeti tako. Ne, kada idemo idemo samo radi Allaha subhanahu Zatim, dakle, ono što ugovorimo jedni među drugima, sklopimo nekako obećanje, obećamo dakle, da ispoštojimo to obećanje. Kada se dogovorimo određeno vrijeme, evo ja bi dakle, trebalo sada prekinem, dogovorio sam pola sata, a ne smijem dalje. Dakle, gledajmo da to ispoštojimo. Ukoliko ne možemo da ispoštojimo, obavezno kontaktiramo, tražimo opravdanje. Našto nas je dato spomeni <fix> na tom punktu odmatamo godišnje dakle, odmor račune tome. zatim gledajmo dakle da skrijemo njegovu mahinu koliko primijetimo, družeći se sa bratom jačajući svoju vezu radi Allaha subhanahu wa taala s tim bratom mahan, jer rataćom primjenite neka arma middel ljudi su suponi mahana ne više. iset poslanici u raj su završili da pogrešili ljudi nema iset da su mi miskini koji griješi moriz da jer aj Allaha subhanahu wa taala da Mi ne griješimo i druge ljude koji griješi. Pa vjerovatno, dakle, u našem svakodnevnom družnim zbroćom muslimanom primjerimo manjkavosti jednim drugima, dakle ali dobro gledajmo, dakle, da te manjkavosti skrijemo, ha, da ga posavjetujem, posavjetujem brate da popravi, dakle, se, da popravi, dakle, tu svoju manjkavost. Ako ne uspije, onda gledajmo, dakle, da to čuvamo, a ostane među nama, da ne prenosimo, prenosimo drugim. Kao što je poznato da je došlo u hadisu ben muslime, فِي الدُّنْيَا سَفْتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَيَ الْقِيَانِ A koji sakrije mahanu, manjka u svoga brata muslimana i Allah s.w.t. sutra nosudim dano koji sakrati njegovu mahanu. Sakrati njegovu mahanu. Ali mi ješmo puni tih mahanu i šutljena. Zatim da mu dajemo prednost. piše Pišen ovo sebi, na celu da mu dajemo prednost. Da mu što su bili, ali naši prijateljnici, da su davali takta prednost, rudima ja Amožu i on bili u Zatim, zatim za, saučestujemo sa, sa s njegovim osjećanjima, ukoliko se da žalosti nešto da razalosti, da i ne učestvujemo u žalosti. Ako se, dakle, je razrahati dođemo radosna vijedla, svi mi, dakle, radujemo zajedno s njim. Da mu se, dakle, obraćamo lijepim govorom, da mu se obraćamo lijepim govorom, blagim govorom, ne srtim, ne da raspravljamo, da poštojemo starije. Oglažavamo to polje mlađih. Poznatom je slučajče telefa, kada je govorio, a, ako sretnete starijeg čovjeka na ulici, recite ovaj čovjek je bolje od mene. Zašto? Kaže, duže živi od mene. imao je priliku da učini više dobrih dijela nego ja. Duže od mene. I imao je priliku da učini više dobrih dijela nego ja. Ako sretneš mlađih, reći opet je on od mene. Kako sad? on živi manje i manje, je učinio griha od mene. Nisu dali sebi pristupa šehtanu, da im šehtan pridje pa da se u zohole, da se ponesu, da se umisli, da ih eh, ih snađe ja ođuk, jer je Allah, ko sam je kareh i sr. sr. nekako, da ođuk, umišljenost, uništava dobra djela kao što vatra uništava, kao što vatra uništava eh, drva. nastanemo ovdje. Ako nastanemo, da još ćemo planiti. A ako Boga sljedeći put tako možemo nastaviti o tim afat, dakle, stvarima koje je rušio naše, naše vrastu u Islama. Ima Allah, da ono što čujemo, da pokušamo primijeniti. Da pokušamo primijeniti. A vjera. Osobno vjera. Boguću, dakle, ovaj, sl. Ovoj, ali ne ostvaruje se samo lijepim riječima, finom, hutbom, predavanjem, već primjenom. To što je šehe je Abdelazam rekao jedne prilike, mnogi misle a, da se osnovi ove vjereni obadi, ta sligra iz Avala, da se mogu jeli, postiti lijepom hudvom sa lijepim alfadima sa lijepim riječima, nije to dakle način ređava ljudina koji gledaju da se provedu ovako španje o već gledajmo da naše sjela, naše skupovi ne budu dugi, kratki sadržajni, diologa na kojoj to da se primeni. A kažu su vam aeti hadisi, govor safa, oni ljudi manje samo skuple znanje. Postali enciklopedija, moje znanja imaju međutim nikake primjene. Pa kažu, tam će se svrstati pod riječ Allah subhanahu wa taala al-hakum al-takathur hatta zurtum al-maqabir. se, gomilaj. Pošto gomilaj u šeriijskih tekstova. Širijskog znanja, a ne primjenjujte, natječajte se svedok parac. Znate k'im smrti svedok, ne do doneseni pred vaše kagurove. I ne bih liži Allaha u kusama ta'lih i sanab sallam. Al-Qur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. kako je ovo znanost, je biti dokaz za tebe ili protiv tebe. Sjetite se, trojice i ljudi u hadisu kojima će se vatra. Jedan od njih je onaj, je sticao znanje, nije sticao radi Allaha, je sticao znanje, nije ga Jer je radi Allaha nije postupao u tom znam. Zatim hadisa u kojem će čovjek sutra na sudnjem dan od onih dakle ljudi koji su naređivali dobro, odvraćali zla na Dunjaluku. Sutra se odreti naći u djehannamu, pa će se začutiti stavljice djehannamu, odklubovan ti. Ti su nas na Dunjaluku usavjetovao i tražio da činimo dobro dijelo, a ne girao nam loša. I odreća, nam se loši vidi tebe sad otko ti među nama. Zaivrati se, se. Ha? pa će reći jes, tražio samo od vas da činite dobro dijelo, ali ja nisam činio je zabranjivalo samo da čini to loša djela a ja kada bi se samim relj činio zlo što ga imam ali kada su mene mi kaže varan bilmi la yamalun mu'azzab fi nar qabla wa ba'd al wasl 'alim i ne biđeo radio po sumzanim počinja kona ihajte ima hard disk informacija u glavi od islamske šariata ne radi po to nekoga ali on bilmi la 'alim što nekako i ne biđeo radio po tom sanju koji boseduje I svako od nas ono što ima trebalo da primjeni kaže, sutra na suvinjem danu će biti kržnjavan prije ovih koji su obožavali kaborove, prije onih koji su obožavali nešto ljubom ima Allah. Jale, Jale. Zato kada nešto čujemo, <coughs> gledajmo da primjenimo. Ako je obavezak onda da primjenjujemo vazde u svome životu. Ako je Božajno makar i dan put. Sjeti se imama Ahmad alihi rahmatullah da je naučio milijon hadisa. Je naučio milijon hadisa na pamet. To ne samo hadisa, Allah uposani karehi sallam sallam je rekao već cijeli lana spremnošivaca, pa zatim već tekst hadisa. Kada su ga upitali kako si to ustvarilo, koliko si mogao da nauči s hadisa, kažu nikad nisam čuo hadisa. A nisam barem jedan put primjenio u svom životu. Imam Ahmed ibn alhamdul alaihi r.a. Znači već je naziv bilo koliko, 2 i ljudi kada Ahmed ibn alhamdul 2.500.000 ljudi bilo u njegove dženazi. Od toga 60.000 žena Hristola u njegove dženazi kažu na taj dan da je Islam primilo 20.000 ljudi. 20.000 ljudi kada su vidjeli tu masu od 2.500.000 ljudi kako dolazi na dženazu sredbenika sumeta i zajednice sumeta i žemata, 20.000 ljudi od drugih vjera, jer nevjera je primilo Islam. To znači, dakle, primjena Allahu je džel le džel a Doista ova naša zavrsta, zavrsta ovog umjeta neće se popraviti osim onako kako se popravila naša prijateljnica. Oni nikada nisu čuli nešto da nisu primijeli. primjerali. Poznatome da nisu prelazili, nisu učin išli od deset ajeta, zbog čega? Reć bi išli prvo na primjeru, sva će njerazumivanje, zatim primjena pa bi dolazili. Nekin askalmi dost naše čule Allahu poslanika, Alexus sam kako govorio jedan hadis i ustao mu čuja kaže šta je kada primijeni uš pod rukom. Na temo znači pod rukom znači plaćamo nedovoljno ono što čujemo koje je adavat geli I naše pod rukom biti bolje. Podolakov sad da da dobiješ. Ako ne, čuvi se da je obaveza odazvacom noj valini. Trebali smo sada da. se je multimod <laughs>